Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'ozu billahi min shururi anfusina wa min seji'ati a'amalina Min yahadihillahu falamudilla lah Wa min yudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhaladzina amanuttaquullaha haqqa tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd saudara pembimbing usman hari syarudin dan usman syafiq para pendengar inilah hantaran dikasi waskian alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih lagi membincangkan ayat-ayat tentang dialog seorang ahli syurga bersama teman-temannya dalam syurga terhadap pengalaman yang hidup di dunia dahulu Bermula daripada ayat 50 hingga berikutnya Iaitu bila Allah subhanahu wa taala mengutus Allah hina syaitan rujim, fakbel beberapa di antaranya bertanya-tanya. Kata seorang di antaranya, "Saya sangat dekat dengan Allah." Dia berkata, "Siapa yang tidak dari orang-orang yang beriman? Bagaimana kita mati dan kita berada di bawah batu? Atta lah, firaahu fi sawa al-jihim. Qalat Allah in kittal turdin. Walaula nigma Tuhih, lakuuntu min al-muhdzarin. A fma nahanu maitin, inla ma mutatan al-ula, wa ma nahanu bmuazzbin. Inn haza lahul fauzul lalu sebahagian mereka mengadak kepada sebahagian lain. Sambil bercakap cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka Sungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman Dia berkata Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang benarkan hari kebangkitan Apakah bila kita telah mati dan kita menjadi tanah dan tulang melulang Apa sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk menerima pembalasan Berkata pula dia Mahukah kamu meninjau temanku itu Maka dia pun meninjaunya Lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang sedang menyala-nyala Dia berkata pula demi Allah Sungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku jika tidaklah kerana ni'mat Rabmu, Rabku, pastilah aku termasuk di kalangan orang yang disirikkan neraka Maka apakah kita tidak akan mati Melainkan hanya kematian kita yang pertama sahaja di dunia yang kita tidak diseksa di akhirat ini Semuanya ini benar-benar kemenangan yang besar Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang itu bekerja Khatifillah Di sini Allah memberitahu kita tentang realiti syurga Bahawa sebahagian daripada penghuni syurga ini bertemu satu sama lain Dan ni'mat yang paling besar kepada di syurga adalah pertemuan Sesama mereka di pasar sebelum Di akhiri setiap minggu itu pertemuan dengan Allah SWT Bagi orang yang melakukan maksiat di dunia dahulu Disului Allah SWT dalam tafsir juz Jizamah yang telah kita bincangkan dahulu Kalla innahum arrabbihim yawma idhila mahajubun semuanya orang yang berhaga kepada Allah SWT Ke akhirat kelak akan terhijab daripada melihat Allah SWT Dan itulah nikmat yang paling besar sekali jadi mereka sedang duduk bersimbang-sembang sambil minum, berkumpul Dalam jamuan pergaulan dan majlis-majlis mereka Mereka duduk di atas sofa-sofa yang hebat Datang pelayan di hadapan mereka Lalu lalang bawa segala bentuk minuman, makanan, pakaian dan sebagainya Belum pernah terfikir dan fikiran Tak pernah dilihat oleh di mata, tak pernah didengar Tak pernah terdengar, diteringa Lalu antara dialog yang berlaku itu berkatalah salah seorang daripada unis syurga Qalaqa iluminuhum ini kanali qarin berkata dari salah seorang mereka dahulu aku di dunia ada soalan teman Ibn Abbas menjelaskan seperti dia sebut Al-Aufi Qarin ini adalah seorang musyrik seorang yang tidak beriman kita telah jelaskan pada kuliah lalu bersahabat ni tuan-tuan bersahabatlah dengan orang saleh. tapi apakan daya kalau orang-orang fasik orang fajir muznib ini asin ini merupakan saudara kita sendiri yang susah untuk kita pisah daripadanya ataupun jalan tangga nak berdakwah juga jadi mainkanlah peranan yang sebaik-baiknya dengan hikmah Alhamdulillah Tuhan ini rahmatin dan dikasih Allah sekalian Udu'u ila sabi rabbika bil hikmah cimal hasana, maw'adzatil hassan Wa jadilhum bilatihi ahsan Penting kita untuk memasai hikmah Hikmah pernah kita bincangkan dahulu Dalam surah Luqman al Hakim Luqman al Hakim adalah seorang yang Allah kuning kepada hikmah Jadi sahabat ini, muslim mukmin ini Dia bersahabat dengan so orang-orang fajir Mereka berusaha niaga, dapat hasil Sengal-liwat mengatakan 3,000 dinar riwayat alimatan 4000 dinar kedua riwayat ini ada disebut oleh Alimah masyuti dalam tafsirnya ad-dur al yang pentingnya bila kedua ni membawa had tujuh masing-masing dibahagikan wang tersebut secara sama rata maka seladari ini rahmati dan dikasihi was seperti riwayat Ibn abi hatim Dari radhiyallahu anhu jadi kedua-dua yang dapat 4000 dinar ini bahagilah seorang 4000 Mendapat lah 4000 ni bahagilah seorang 4000 Okey, Selaginir Rahmatin dan Dicky Basquean yang fajir, yang kafir, yang musyrik ini telah pun membeli dengan daripada 4000 yang dikurniakan itu, diperoleh itu 1000 membeli sebuah rumah. Harganya 1000 dinar. Dia pun mengajaklah temannya itu berkata, "Mailah datang ke rumah, aku baru beli sebuah rumah. Kaifa tara hadzal dar? Kaifa tara hadzihi ad-dar?" Ibta'atuha bi 1000 dinar. "Maisin tengok rumah aku baru beli 1000 dinar." Maka datanglah sahabat yang mu'min ini berkata MasyaAllah langkah cantiknya Dia pun pulang ke rumah Dia menggunakan ruang dinar untuk beli sebuah rumah Di syurga Allah SWT Dia berkata Ya Allah, Ya Tuhanku Allahumma ina sahibi Qadib ta'a hadhi dar Wa inni as'alukah daran minal jannah Watasaddaqa bi'alfi dinar Dia mendengar Bekali itu dia telah sedekahkan sebuah dinar Dia melihat rumah yang indah itu Dia sedekahkan sebuah dinar dengan harapan, dengannya dia memperoleh rumah di syurga Selagi ni rahmati dan dikasihkan sekian Kemudian teman kafirnya itu mengajak lagi datang ke rumah dibuat buat walima Wedding Berkahwinlah dengan seorang perempuan yang sangat cantik Dengan harga 1000 dinar Buatlah jamuan besar-besaran Maka dia pun jemput temannya yang mukmin ini Ex partner dia Dan dia berkata kepadanya Sekarang aku berkahwin wanita ini Dan aku spend untuk kahwin dia 1000 dinar Assalamualaikum warahmatullahi dan ikasi waskalian. Sahabat yang dapat sahabat mukmin yang melihat perkara ini kemudian pulang ke rumah, Allahumma inna sahibi tazawwaja imra'atan bi alf dinar wa ini as'aluka imra'atan min al-hur al bi alf dinar. Ya Allah, ini teman ini dia telah menggunakan si bunyung untuk majlis perkahwinannya. Maka aku membeli di sisimu, aku nakkan meminang bidadari bidadari syurga dengan harga 1000 dinar. Dia pun sedekah lagi 100 dinar. Tak lama kemudian, tuan-tuan, temannya masih lagi panggil datang. Mai datang, aku tengah nak bulakan bisnes baru. Perniagaan berasaskan pertanian. Maka dia pun datang. Ditunjukkan kepadanya, oleh kawan yang kafir ini. Aku beli kebun ini, dua kebun ini dengan harga bi'alfa'i dinar. Aku beli dua kebun ini dengan dua ribu dinar. Maka pulanglah sahabat umum ini. Selepas melihat teman memiliki kebun yang indah, yang cantik itu, dia pun menyedekahkan lagi dua ribu dinar dan memohon kepada Allah agar dapat gantian di syurga kelak berupa taman-taman pokok-pokok yang indah. Watasad daka' bi al dinar dia pun menghabiskan wangnya sebanyak dua ribu dinar baki itu untuk agama Allah swt. Untuk lanjutan daripada peristiwa ini seperti direkodkan oleh imam asyutiy, semaian malaikatnya mereka fatawafah mereka bertelaga bia al-mutsadq wadakhalahu daranta tu'jibuhu fa'idha imra'atan fa'idha bimra'atin yudii'u ma tahtaha min husniha thumma adakhalahul bustanaini wa shay'an Allahu bihi 'alim faqala 'inda dhalik kisah ni tuan-tuan terakhir bila keduduk mati maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun letakkan si mukmin yang mutasaddid yang kuat bersedekah ni dalam syurga yang amat mengagumkannya di situ ada isteri-isteri yang sedang menunggu bercahaya seluruh tempat dengan keindahan kejelitaan mereka Kemudian masuklah di dalam kebun-kebun syurga yang diminta kepada Allah dengan pemuliaan sedekahnya dulu. Ainilah ha, kisahnya tuan-tuan. Kisah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim oleh Said Mansur bin Jari menjelaskannya daripada Furad us-Salaba daripada Nabaw Abbas Allah anhu dengan kisah yang sedang kita bincangkan ini. Innahu kana liqarin yaqulu a innaka la min al-musaddiqin. Kini ke akhirat, Allah pendekkan kisah Maka keduanya Berada dalam tempat masing-masing Seorang yang yakin Yang beriman Berada dalam Namungan Syurga yang begitu hebat Sedangkan yang terhaka Kepada Allah SWT Yang kafir ini Yang tidak percaya Dia tanyakan kepadanya Tentang Kebangkitan semula Ia satu hakikat Yang akan dilalui oleh setiap insan Dia menafikan Dia menolak Dia berkata A'idha mitna wa kunna Turabau wa'idhaman A'idha lamadinun Kalaulah kita dah mati besok adakah kita dibangkitkan semula tulang yang hancur itu dibangkitkan semula Ikhti bilah muslim musliman Amirul Hamid dan ikhlas satu lanjutan kisah ini dikemukakan dalam riwayat yang lain maka si kafir sekarang bertambah kaya si mukmin ini bertambah miskin kerana wangnya habis sedekahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala Ini riwayatnya panjanglah dikemukakan oleh al-Imam asy dalam versi yang lain Maka si mukmin yang sudah jatuh, apa-apa ini kerana hartanya habis sedekahkan, dia pakai pakaian yang paling zuhud daripada bulu, kemudian carilah dia pekerjaan untuk menampung kehidupannya, untuk keperluannya. Maka dia mendengarlah tentang temannya yang kafir yang makin hari makin terkenal makin berjaya itu. Dia pun pergilah carinya. Fantalaka yuridu fantaha ila babi wa huwa mumsin fa idza qasrun sama wa bawabun fa qala lahum dar aziid dar dia pun datang ke rumah teman yang kafir minta kepadanya untuk dapat sebarang pekerjaan. Ialah dia ada tanah, dia ada kebun, dia ada istana yang indah, dia datang bantu rumah pun mang dapatlah menampung kehidupan daripada kepanas kepanasan kesejukan, mang kali gitulah tuan-tuan. Maka bawabun ni pagar yang duduk kat rumah yang besar di sana yang hebat ni pun menar keje masuk. Dia pun bertemu dengan kawan Kawannya bertanya Kenapa keadaan kamu seperti ini Kan kita dulu sama-sama berniaga dan kaya Apa yang kau buat dengan harta kau tu? Aku kau tengok Aku beli kebun Aku berkahwin Dan aku juga membeli rumah Sekarang perniagaanku sudah berjalan sendiri Aku tak perlu lagi banyak habiskan masa Agaknya begitulah Perkataan orang bisnes Tentuani mulia ke Allah sekalian Kawannya berkata, aku telah bersedekah sebenarnya Sebagai seorang Islam, aku lihat ada keperluan Untuk sedekah, aku bersedekah Sekarang aku datang minta kerja dengan kau, kalau ada, ada lah Kau tak ada, berapa banyak, Lalu dia Memerli, perli, menyindir Menghina temannya itu Adakah kau bagi kepada Tuhan yang akan bagi ganti nanti Mampukah diganti balik semula Dia berkata perkataan kata yang menghina Temannya yang mukmin ni, tuan-tuan ni, mulai Allah sekalian ini lah yang disebut oleh al-Imam Asyuti syuti dalam versi lain al riwayat al-Aina inna musaddiqin idza wa kunna turaba wa 'izaman a inna la madinun. Unta niuli bila mendengar kawannya yang kafir ini mengatakan kata-kata yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa maka si mukmin ini pun tidak sampai hati nak mendengar lebih lanjut bahkan hatinya tercabar jiwanya tercalar dia pun memilih untuk kehidupan miskin sekalipun tak mengapalah daripada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 Tanahnya, kebun-kebunnya Sungai-sungainya, buah-buahannya Lalu dia bertanya kepada Allah SWT Ya Allah, siapa punya tempat yang Indah ini? Adakah Milik aku, dia terketak-ketak bertanya kepada Allah SWT, Allah menjawab ya, milik kau Adakah layak bagiku Untuk diberi ganjaran seperti ini? Jawapan Allah SWT, ya Kerana kau telah akan hari kiamat Kau punya sedekah yang kau mohon kepada aku, semuanya aku makbulkan Maka terimalah ini balasannya Inilah yang aku berikan Kepadamu, kerana kesungguhanmu Beribadah dan yakin kepada pertemuan hari ini hati dan Bila dia melihat Nikmat tersebut tersedia di depan, dia pun Teringatlah kawannya, ya kurishari syari kahul kafir Dia teringat, kesa Kawannya yang kafir itu lalu ditanya kepada Allah SWT Ya Allah, dahulu Bila mengesahkan perkara ini Aku melalui pengalaman tersebut Si Sikafir kaumku apa kerudukannya maka Allah SWT Wa Ta'ala membenarkan untuk dia melihat temannya yang berada dalam neraka dan indahnya ayat ni kalau kita perhatikan tuan-tuan qala tallahi inkit tala turdin lihat dalam mutarakul akran kata limusyiti dalam kitab tajum mutarakul akran fi ijazil qur'an ijaz qur'an ni terbentuk dengan berbagai-bagai perkara antaranya penggunaan pemilihan perkataan yang tepat jadi bila Allah gunakan tallahi inkit tala turdin tallah huruf qasami Dibangunkan dengan berbagai-bagai teknik Antaranya bila, antaranya wallah Tapi di sini tallahi Kalau kita baca asap, tallah ni jauh-jauh digunakan Bagi menunjukkan rasa ta'jub Bayangkan seorang yang kita lihat di dunia dulu Kemewahan, kesenangan, kekayaan Tiba-tiba keairan merempat dia Kan terkejut tuan-tuan ha, Jadi begitu juga maksudnya Allah kan kita di sini Supaya yang mukmin ini mendapat naikmat dia merasa amat terkejut Lalu perkataan yang terbit Dia tak gunakan bilahi Wallahi itu biasa Tapi tallahi Soalnya menampakkan rasa takjub yang sangat. Ya Allah Hebatnya percantulan dunia menipu manusia Alhamdulillah aku tidak tertipu bersama dengannya Jadi ini Ungkapan Disebabkan rasa Kagum yang amat sangat Terkejut yang amat sangat Mudah-mudahan kita mengucapkannya dalam keadaan kita gembira Berada dalam nikmat, yang Allah sediakan tuan-tuan Janganlah kita mengucapkannya dalam keadaan kita Terkejut, dihumbankan Ke neraka, mohonlah kepada Allah Keselamatan selalu Moga-moga kita dapat mengamalkan sesama doa Allahumma sabitni wa ja'alni hadiyan mahdiyya Allahumma sabitni wa ja'alni hadiyan mahdiyya Allahumma sabitni wa ja'alni hadiyan mahdiyya Ya Allah, tetapkan aku dalam hidayah Jadikan aku sebab untuk orang yang dapat hidayah Yang perempuan ubah layak menjadi Hadiyatan mahdiyatan dapat ganoani tuan-tuan dalam facebook Ustaz Zahzan Muhammad di bahagian notesnya. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita hidayah, kekuatan untuk kekal istiqamah dalam kebaikan dan menjadi orang lain menjadi sebab untuk orang lain dapat hidayahnya. Allahumma salla Allahu alai sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa, wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarak wa Allah fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.